Bona tarda, benvinguts. Aquest any l'ADO Empordà és protagonista durant el mes de juny i des de la biblioteca organitzem quatre activitats. Aquesta és la primera, on gaudirem d'aquest relat, el pas dramatitzat, i degustarem vins del celler Mas Llunes de Garriquella, col·laborant amb nosaltres, i ha la Miri allà darrere, després podeu fer qualsevol pregunta sobre el vi, que degustarem i després us convido, si voleu participar a la resta d'activitats la setmana que ve fem una visita guiada a Paralada a les caves de Paralada a l'església de Paralada, a la biblioteca de Peralada, on allà tindrem també ens vindrà la Inés Pedrosa tot i que és un dissabte no treballa però vindrà a explicar-nos la biblioteca i si voleu apuntar vos aquesta visita és, és de pagament val 10 euros, si us voleu apuntar encara hi ha places val? després la setmana següent fem una activitat amb la càtedra d'enagogia la càtedra de l'ODG que s'ha estrenat recentment i amb ells fem una lectura també de textos d'autors catalans d'en Bous i Pagès d'en Carles Bous de la Trinxeria fem una recitació de textos d'aquests autors que ho fa a l'aula de teatre i després també degustarem un vi de Pere Guardiola. aquesta activitat és gratuïta no cal inscriure's i l'última setmana ja fem una activitat pels nens que és una viure del conte també contes relacionats amb la vinya i el vi doncs avui comencem aquest cicle si voleu aquí teniu també després impresos totes les activitats per si recordar i un fulletó que és una bibliografia de llibres sobre el vi llibres més antics o més models també hi ha novel·les que tracten de la, del vi amb la literatura i un calendari si tu encara volgués un calendari que ho sentim fent així un una selecció de... de sí, sí, sí. sí, tenim una secció especial dedicada al vi a la biblioteca i ara aquests dia l'hem tret una mica del prestatge i està allà fora en un carro per si voleu consultar més a mà, guies del vins de Catalunya, de diferents DOS, el tenim tot disponible en presa. I ara, doncs, simplement el tast, que és un relat d'en Roald Dahl, de l'escriptor anglès, el Roald Dahl, i ens el recitarà, ens l'explicarà en Pep Tercia Pasqual, que és actor professional de la companyia Parking Shakespeare, ella ha estat, ha fet, com a, com a actor, ha participat en el comèdic dels arrosos de William Shakespeare, la tanca de Josep Pere Romi Romy Vodka, de Conor McPherson, i està fent ara un monòleg que es diu Pep a Catalunya, i després també està fent el tast, que és aquesta producció de tramoia que tenim la seva directora aquí, la Graça Peres, i està envoltant-los doncs, per diferents biblioteques de Catalunya amb aquest espectacle. Llavors, a cada biblioteca, doncs tasten els vins de la seva tele. Ah, doncs endavant, us deixo amb el tast. Érem sis a sopar a casa d'en Mike Scofield aquell vespre a Londres. En Mike, eh, la seva dona, la seva filla, la meva dona, jo, i un home anomenat Richard Pratt. En Richard Pratt era un famós gourmet, era president d'una societat anomenada els ciberites. i cada mes repartia un fullat sobre menjar i vins entre els membres de la societat. Organitzava sopars en els quals se servien plats sumptuosos i vins selectes. Es privava de fumar per no fer-se mal bé el paladar i quan parlava d'un vi s'hi referia com si fos una cosa viva. Un vi prudent, més aviat tímid i reservat encara que prou prudent. O bé... Un vi jubial, benèvol i animat, potser un pelopset. Això sí, jubial. Quan ens vam asseure, vaig recordar que en les dues ocasions anteriors en què havia vingut en Richard Pratt, en Mike li havia fet una petita joguesca amb el negre, desafiant-lo, endevinant-ne l'anyada i la procedència. En Pratt li havia contestat que no resultava gaire difícil, ja que es tractava d'una de les collites memorables. Llavors, en Mike... S'havia jugat una caixa d'albi en qüestió, segur que no ho endivinaria. En Prat va acceptar la juguesca i la va guanyar totes dues vegades. Estava segur que aquest vespre es tornaria a plantejar el joc, ja que en Mike quasi estava disposat a perdre per demostrar que el vi que presentava era prou bo per ser reconegut i en Prat, per la seva banda, semblava que li produïa un plaer seriós i contingut al fet d'exhibir els seus coneixements. L'àpat va començar amb una plata de xanguet fregit amb mantega molt ros i per acompanyar-lo va portar musella. Doctor que hi hagi algú en aquest país que en tingui cap en aquest moment, va dir en Mike. I vaig veure que es mirava en Richard Pratt. El musella és un gran vi, el vi perfecte per servir abans d'un negre. Oh, el musela és el vi escaient en Mike Scofield era un home de mitja edat, molt afable era agent de borsa per ser més exactes era corredor de borsa i com la majoria de gent de l'ofici se'l veia en certa manera incòmoda gairebé avergonyit d'haver fet tants diners amb un plaer tan limitat en el fons sabia que no era gaire més com un corredor d'apostes un corredor d'apostes entonat respectabilíssim i en el fons sense escrúpols i veia clar que els seus amics també ho veien per això, ara mirava d'agricultura de cultivar el gust literari i estètic de plegar pintures música, llibres i totes de coses d'aquestes aquella petita prèvica sobre el vi i el musella formava part de tot això de la cultura que cercava un vinet encantador, no li sembla? va dir en Mike sense perdre de vista en Richard Pratt però en Richard no estava pel vi estava totalment absorbit en la conversa amb la Louise, la filla de 18 anys d'en Mike. Estava mig girat cap a ella, li somreia, li explicava, pel jo vaig poder pescar, alguna història d'un xef un restaurant de, de París. A mesura que anava parlant, se li anava costant cada cop més. Semblava que es delia per impressionar-la. I la pobra noia s'anava decantant tant com podia cap a l'altre costat, assentint- amb el cap, tot educada més que no pas entusiasmada, i amb els ulls clavats a les espatlles de l'Smoquin en comptes de mirar-se-la a la cara. Al cap de poc va venir la minyona amb el segon plat, una gran peça de bif. Bé, va dir parlant a tothom, però mirant-se especialment en Richard Pratt, anem pel negre, si em disculpen, vaig a buscar-lo. A buscar-lo, Mike? Li vaig preguntar. On el té? A l'estudi, destapat, que respiri. A l'estudi? Per què? Perquè agafi la temperatura ambient, és esclar, ja fa 24 hores que li tinc. Però per què a l'estudi? És el millor lloc de la casa. En Richard m'ho va aconsellar l'última vegada que va venir. En Prat ens et diu el seu nom, va a la vista. És així, no? Sí, això mateix. Sobre l'arxivador verd al meu estudi és el lloc que vam triar un recocós sense corrents en una habitació amb una temperatura estable, em disculparan que me'n vagi un moment. La idea de tenir un altre vi per la joguesa l'havia tornat a animar. Se'n va anar de pressa cap a la porta i al cap d'un minut ja tornava, més calmat amb el pas cerimoniós, aguantant amb totes dues mans el cistellet on hi havia l'ampolla fosca. no es veia l'etiqueta. Bé, a veure què me'n diu d'aquest Richard. No l'endevinarà pas. En Richard Pratt es va girar a poc a poc i es va mirar en Mike. Tot seguit va centrar la mirada en l'ampolla que reposava el cistellet de pima, va assecar les celles, arcant-les lleugerament amb un aire altiu i mirant i tirant endavant el llavi de sota humitejat, tot d'una categòric i desagradable. No l'endeminarà mai de la vida, ni que li duré cint anys. Un negre? Sí, senyor. Haig de suposar, doncs, que bé d'una d'aquestes petites propietats. També podria ser ritxa, encara que podria ser que no. Però d'una bona anyada. D'una de les millors. Això li puc garantir. Així no em costarà gaire. De tota manera, jo veia alguna cosa estranya en aquell arrossegament de paraules. Així no em costarà gaire. I en aquell avorriment, entre els ulls se li dotava un ombra de maldat i en els seus aires una determinació que m'intranquilitzava només de mirar-lo. Aquest és realment força difícil, no voldria pas forçar-lo a fer la joguesca. I com? Per què No. Altre cop, aquelles celles lleugerament arcades, la mirada freda, determinada. Perquè és difícil. Veig que no em té consideració. Apreciat, amic, fer- la joguesca amb molt de gust i és aquest el seu desig. No veig que hagi de costar tant d'identificar-lo. Així que vol que la fem? I estic totalment disposat. Bé, farem com sempre, una caixa del mateix vi. No es pensa pas que el pugui identificar, oi? Doncs en realitat i amb tots els meus respectes, no. En Mike feia un cert esforç per salvar les formes. En canvi, en Prat no es molestava gaire en dissimular el menyspreu que li produïa tot plegat. Vol que augmentem la juguesca? Ai, no, Rich, ara amb una caixa n'hi ha ben bé prou. Vol que ens n'hi juguem... 50? Seria una ximpleria. En Mike estava completament immòbil darrere la cadira al cap de la taula, aguantant amb gran cura l'ampolla en aquell cistellet de vímet ridícul. Altre cop vaig veure, si més no vaig pensar, alguna cosa inquietat en el rostre d'en Aquell punt de tensió entre els ulls, en els ulls mateixos, el pell mig. Aquella negra, una lleugera, una lleugera espurna d'estúcia que ell mirava d'amagar. Així que no vol augmentar la juguesca. A mi, Miu, ja li he dit que a mi m'és ben igual, mi, jugo el que vostè vulgui. Les tres dones i jo estàvem callats, contemplant els dos homes. L'esposa d'en Mai que es neguitejava, la boca li havia agafat un aire d'amargor i a mi em semblava que en qualsevol moment saltaria. Així que m'hi puc jugar el que vulgui. Això mateix, li he dit, el que vulgui. A mi m'és ven igual, si és qui té tant de punt. En Mike se'l veia més segur. Estava convençut que podria afrontar la quantitat que li passés pel cap en Prat. Es va fer un silenci mentre en Plat anava mirant a poc a poc tots els de la taula. Primer a mi. Després de les tres dones. Un per un. Semblava que ens volia recordar que érem testimonis de la posta. «Mike!», va exclamar la senyora Scofield. «Mike, per què no deixes aquestes ximpleries i ens posem a menjar? S'està refredant!» No és cap ximpleria. Estem fent una petita juguesca. Em vaig fixar que la minyona s'estava allà pel plantada amb la plata dels acompanyaments a les mans sense saber si l'havia de servir o no. Va bé, doncs ja li diré jo que ens hem de jugar. Endavant! Vull que vostè posi la mà de la seva filla per casar mi La Louise Schofield va tenir un sobressalt. Ep! No, no, no, no, no. No té cap gràcia, papà, papà. No, no té cap gràcia, no, de debò. Ai, no, maca, no veus que estan de broma? Jo no estic de broma. I ridícul. Ja tornava a estar alertat. M'ha dir que podia fer la juguesca amb el que a mi em semblés. Em referia a diners. No ho ha pas dit de diners. Però és el que volia dir... Doncs és una llàstima que no ho és clar que si vol fer-se enrere amb la joguesca, a mi, tant més. No és pas qüestió que jo em vulgui fer enrere, senyor meu, i això no és cap joguesca, perquè vostè no s'hi pot jugar res d'equivalent. No té pas una filla per posar-hi en cas que perdi, i ni que la tingués jo hi voldria pas casar-m'hi. I jo que me n'alegro. I posaré el que vulgui. La meva casa, per exemple. Què me'n diu de la meva casa? Quina... La casa que tinc fora. I per què no totes dues? Doncs sí, si li fa il·lusió. Totes dues cases. Papà, no siguis absurd. Això és una ximpleria que, que no t'hiro, no t'oliro que se'm juguin així. Ai, tens tota la raó, fileta, Plega ara mateix Mike i seu a menjar. En Mike no li va fer cas. Es va mirar a la seva filla i va esbussar un somriure lent. Paternal protector. Però tot d'una, ulls li aparegué aquell punt de lluissor del triomf. Lluís, si us plau, això va així. En Richard ha plantejat una joguesca seriosa. És ell qui la vol fer, no pas jo. I si perd, t'haurà de donar una propietat considerable. Espera un moment, ma, que no m'interrompis. La qüestió és que és impossible que guanyi. Doncs sembla que ell no ho veu pas d'aquesta manera, papà. Escolta'm, i que jo sé del que parlo. Un expert, quan tasta un negre, mentre no es tracti d'un dels grans vins famosos, només és capaç de trobar una certa pista que el porti cap a la procedència. És impossible que una persona els diferenci només pel tast i l'aroma. I fins i si puc dir que aquest que tenim aquí ve d'una petita vinya, situada al costat de moltes petites vinyes, i ell no la pot ensopegar. És impossible. No en pot pas estar segur del tot. Ja et dic jo que sí, m'està malament dir-ho, però ja entenc ja en prou de vins i, per més, val, que em té una eh? Soc el teu pare, no et deus pas pensar que permetré que et passi, que, que, que passi una cosa que, que no desitges. Si només pretenc que guanyis uns diners... Mike, plega ara mateix, Mike, si sisplau! Altres cops, ell no li va fer cas. Si te véns a la juguesca, eh? d'aquí deu minuts seràs la mestressa de dues grans mencions. ai, però jo no les vull dues grans menciots, papà doncs te les vens, les hi pots tornar a vendre que mateix ja, t'ho adobaré jo i llavors, pensa i bé, maca seràs rica independent tota la teva vida ai, papà, no m'agrada gens això, ai, trobo que és una bestiesa en Mike ni se la va mirar accepta-ho, accepta-ho, accepta-ho, garanteixo que no perdràs, en Mike la pressionava de valent. Se l'havia costat molt. Se la mirava de fita a fita amb aquells ulls tan brillants i ella no li resultava tan fàcil de negar-s'hi. Però i si perdo? Ja digui que no pots perdre. T'ho garanteixo si t'estic oferint una fortuna. Què dius, Lluís? Que, sí? que sí? Que sí? Que sí? Ella va adoptar per última vegada. Després va fer un gest d'impotència amb els muscles i va dir està bé amb la condició que em juri que no hi perill de perdre molt bé perfecte, així que som sí va dir en Richard Pratt som tot seguit en Mike va agafar l'ampolla i es va servir el primer rajolí a la copa i després va anar passant emocionadíssim per tota la taula omplint les copes dels altres tothom es mirava en Richard Pratt tothom contemplava la cara quan va agafar a poc a poc la copa amb la mà dreta i se la va acostar al nas. Copes com aquestes, que us estan acostant a tots vosaltres. Era un una d'uns 50 anys, amb una cara que no es podia pas qualificar agradable. En certa manera, semblava que fos tot boca. Boca i llavis. Aquells llavis molt molçuts i humits del gourmet professional, a llavi vedat, sempre obert del tastavins, amb l'obertura conformada per acollir el caire de la copa o un mos de menjar mentre se'l mirava. Em va semblar com un forat de pany, em va semblar que tenia la boca com un gran forat de pany humit. A poc a poc va alçar la copa al nas. La punta d'aquest hi entra un xic i es va moure per sobre la superfície del vi, olorant amb delicadesa. Va moure llegerament el vi a la copa per detectar-ne l'aroma. Se'l veia intensament concentrat, havia clocat els ulls i en aquell moment la meitat superior del cos, el cap, el coll i el pit semblava que se convertit en una mena d'immensa màquina sensible d'olorar que rebia, filtrava i analitzava el missatge del nas que flairava. Em vaig fixar que en Mike estava entitulat a la cadira, amb un aire desmenjat, encara que no es perdia detall. La senyora Scofield, l'esposa, seia circunspecte a la dreta, a l'altre extrem de la taula, amb la mirada fixa endavant. La cara tensa, amb desaprovació. La filla, la Louise, havia apartat un cicle a la cadira, girada de cara al gourmet, i se'l mirava atenta, com el seu pare. Aquell procés d'olorar va durar com a mínim un minut. En Crab. Després, sense obrir els ulls ni moure el cap, en Prat va baixar la copa fins a la boca i es va veure quasi la meitat del vi. Va fer una pausa, la boca plena de vi, per fer-ne el primer tast. Després se'n van passar un xic a la gola i vaig veure com se li movia la nou del coll mentre l'enviava, però el gros, més gros el tenia a la boca. I llavors, sense empassar-se'n gens, va aspirar a través dels llavis un filet d'aire que se li confongué els vapors del vi a la boca, i passar després cap als pulmons. Va retenir l'alet, expirar el nas i a últim va començar a remoure el vi sota la llengua i el va mastegar. De fet, el va mastegar amb les dents com si fos pa. Ha estat un número solemne, impressionant, i va-la dir que l'havia representat molt bé. Ho ha pogut fer tots, oi? Mm. Va fer bo deixant la copa, passant-se aquella llengua rosada pels llavis. Mm. Un vinet molt interessant, manso i gràcil, amb un regust gairebé femení. Ara ja podem començar amb les eliminacions. Ja em perdonaran que ho faci pausadament, però és que ens hi juguem molt. Normalment m'hauria aventurat a fer un salt ràpid per aterrar immediatament enmig de la vinya que hagués triat. Així doncs, primer punt. De quina regió de Catalunya ve aquest vi? No és difícil d'imaginar. Diria que no és ni un priorat ni un costès del Segre. Posaria la mal foc que aquest vi és d'alguna varietat més tradicional d'això no hi ha cap mena de dubte i després va fer un glob ben llarg som -hi. sí, sí i destaca la garnatxa negra varietat que podria ser per exemple de l'Empordà és un vi molt versàtil Fresc, expressiu, intens, especiat, molt afruitat i amb un regust d'herbes silvestres en boca. També destaca la frescor. És un vi ample, estructurat, saborós, amb molta fruita i notes de roure ben integrat. Sí, sí, oi oh, tant. Oi oh, tant. En boca té aquesta elevada intensitat aromàtica potent, combinant sensacions fruitoses, amb una persistència uh, final de les aromes intenses. La Luis... Encenia un cigarret En Prat Va sentir el soroll de la cerilla I es va girar a mirar-la Tot d'un plegat encès de ràbia Si us plau, si us plau, no ho faci Això és un costum molt desagradable Això de fumar té olor Ella Se'l va mirar Encara tenia la, cer la cerilla encès a la mà Al fitar lentament Amb aquells grans ulls Es quedà un moment així I després n'apartà la mirada a poc a poc amb aire de menys preu. Ho sento molt, estimada, però és que no puc suportar de manera que es fumia taula. A veure, on érem? Ah, sí, passem a la part més difícil, el nom de la propietat. Va fer una altra pausa. Va la copa i es col·loca el cantell a tocar aquell llavi seu de sota tan caigut i penjat. Després, vaig veure com li sortia la llengua, rosada i estreta, la punta tocada al vi, i com se'n retirava immediatament. Va ser una imatge repulsiva. Quan va deixar la copa, va continuar amb els ulls eclocats, el rostre concentrat, només es movien els llavis, lliscant l'un contra l'altre com dos trossos de goma humida i esponjosa. Un cop, els matisos afruitats, suaus, llargs, persistents, amb una acidesa equilibrada, molt agradable al paladar, sí, sí, ja tinc, aquest vi de... Un moment, va tornar a fer un glob de vi. I jo, de cua d'ull, vaig veure com en Mike Scofield s'anava inclinant cada cop més sobre la taula. La boca lleugerament oberta, els ullets clavats en Richard Prat. Uh, ja ho tinc. La primera idea no falla. Ha de ser un Empordà i es nota que prové de terrenys aspres i molt influenciats pel Forben. Potser m'atreveria a dir que és d'unes vinyes situades a l'interior, lluny de la costa, a l'Empordà més profund. Va fer el darrer glob. ixi. Llavors, amb la copa encara tocada a la mà a la boca, es va girar cap en maig, va fer un somriure, un somriure lent i suau, havia. Saps què és? És un sèrcio de massa llunes. Estava ert, immòbil. I l'any del 2012 Tots ens va mirar amb Mike esperant que girés l'ampolla allà al cistellet i mostrés l'etiqueta. Aquesta és la seva última paraula? Sí. Em fa l'efecte que sí. A veure, ho és o no ho és? Sí. Ho és. Va, papa, gira-la, que li donarem una ullada. Vull les meves dues cases. Un minut. Només Un minut. En Mike estava assegut, tranquil·lament amb un aire desconcertat. la cara se li havia botit un xic i se li veia desblanqueïda, com si tota la força se li anés escolant a poc a poc. Michael! Què passa? Notifiquis, Margaret. Si us plau, notifiquis. En Richard Pratt es mirava en Mike somrient amb aquella boca. aquells ulls petits i brillants en Mike no es mirava ningú. Papa! «Papa? Papa, però, però això no ho deu voler... pas dir que... que «A veure... tranquil·la, petita, eh? No, no cal que ens amoïnem!» Em fa l'efecte que més per allunyar-se de la família que per una altra cosa, en Mike es va girar cap en Richard Prat i va dir «Sap què, Richard? Trobo que vostè i jo ens n'hauríem d'anar a l'altra sala eh? a parlar un moment». «No tinc ganes de parlar de res. El que vull és veure l'etiqueta d'aquesta ampolla sabia que havia guanyat adoptava les maneres la tranquil·la arrogància del guanyador i vaig veure que estava totalment preparat per mostrar-se desagradables i es presentava qualsevol problema que espera va giri-la després va passar el següent la minyona aquella silueta diminuta, rígida, amb un uniforme blanc i negre, s'estava dret al costat d'en Richard Prat amb un objecte a la mà. Mm -hmm. Em sembla que jo és seu, senyor! En Prat va girar al cap, va veure unes ulleres de muntada de banya que ella li allargava i va dubtar un moment. Ah, uh, mm, potser sí, mm, no ho sé. Sí senyor, són seves La minyona era una senyora gran que estava més a prop dels 70 que dels 60 Una persona fidel a la família des de feia molts anys va deixar les ulleres sobre la taula al costat d'ell En Prat, sense donar-li les gràcies les va agafar se les va ficar a la butxaca darrere del mocador blanc Però la minyona no se'n va anar pas es va quedar dreta, allà al costat, un pèl darrere d'en Richard Pratt, i vaig notar una cosa tan estranya en el seu comportament i la manera com es quedava allà, tan petita, immòbil i rígida, que de sobte me la vaig, me la, me la vaig mirar amb un cerracel, en aquella cara fosca, i vaig veure una mirada gèlida, determinada, els llavis serrats, la barbeta tirada endavant, les mans molt juntes davant del cos... Aquella còfia tan curiosa que duia el cap i el reflex blanc del davant de l'uniforme feien que semblés un ocell de pit blanc, diminut, i estarrufat. Se les ha deixades a l'estudi del senyor Scofield quan hi ha entrat abans de sopar. Sí, a dalt de l'arxivador de color verd de l'estudi, senyor. Van haver de passar uns segons perquè païssin tot el sentit d'aquelles paraules. I en, I en el silenci que les seguí, em vaig fixar que en Mike s'anava redreçant a la cadira, com anava recuperant el color de la cara. Els ulls se li anaven esbatenant, la boca dibuixava una altra corba i aquella blancor perillosa del voltant dels narius s'anava esbarrint. Escolta, Michael... Ja ha passat, eh? Ja ha passat. Tranquil, Michael estimat. Tranquil. Per què no fiques un moment i no esperes com és el vídeo amb Sí, però, no diguem dos senyor Males Lunes de Carriguella. Ens explicava que vos traiem dos vins, el, el negre que t'hi hem trobat i després el blanc, el barante. De... <ríe> em quedaré aquí, vale? Bueno, senyor Males Lunes, eh, us he dit que està a Carreguella, no sabeu on estàs, s'ajuda just davant de la cooperativa. És vale? bueno, un molt model, té 12 anys, que ja fa molts anys, tenim vines de fa 110 anys, 80 anys, per tant, la de cultura del vi ja és molt antiga aquest sèrcium porta quatre varietats porta carinyena negra, que és la veritat molt típica de l'Empordà i l'alternatge negra també porta cabernet sauvignon i cirà i s'hi ha tres mesos de bota per tant per això, bueno, com ho ha dit molt bé ell és un vi perquè pues, té molta fruita, també té molta espècie i té la bota molt integrada per als tres mesos que ja està no sé bueno, si ho han notat, això és el veure I, bueno, també és un vi jove, el 2012 i bé, són les varietats, vull dir, no sé si alguna pregunta, així és una mica us ha agradat el vi, el veu tastat, sí? Els vins neires, ja sabeu, -se sempre al principi necessita una mica d'oxigen, això sí, això també, per això ara el deu veure abans, l'he ficat a la copa, això és una mica, per tant, a vegades, si noteu una miqueta fora als vins, doncs us heu d'esperar una mica, moveu la copa també, sobre dels vins negres, així és que bé. També n'hem portat un altre, que és un blanc, que també ho podeu tastar que Aquest és de garnatxa blanca, porta una miqueta de garnatxa roja i una mica de macabèl És un blanc també molt fresc, té molta fruita i també, bueno, nosaltres els vins els fem sobretot que, que surti la ciència de l'Empordà no? Vull dir d'aquí, que es veig que es noti la terra d'aquí, les varietats d'aquí I també com els noms, maragda, és la pedepressió de pressió i l'esmeralda que a l'època dels romans els dones se la ficaven com la joventut eterna, el tornar a néixer, és aquesta pedra que té aquests tots de color verd, i aquest vi, com que també el toc que té és així verdós, és un vi molt jove i també cada caranyada canvia molt, per això li van fer camarata de nou. També una miqueta per fer una, així la línia del llatí, no? els romans, el parcès que van portar la cultura aquesta. I el sèpsium, que el sèpsium en llatí vol dir vent, però això són uns documents que van trobar que escrivien els romans estaven a França i volen els i volia entrar a Espanya però hi havia un vent molt fort que triava els diners als cavalls i aquest bé l'anomenaven Sèrcium i al cap del temps va deduir que volia dir Tremontana i per això li van ficar també Sèrcium també així per la línia bueno, crec romana sí, exacte, bueno i després si vols provar, allà estem i espero que us agradi molt, bueno, merci